Jó. Uram, köszönöm, hogy meghaltál értünk, és köszönöm, hogy igazán ez a, ez a kapcsolatunknak a, a, az alapja. Köszönöm, Uram, hogy nem, nem a mi a, a jó cselekedeten alapszik, de a, a te nagy szereteteden. Köszönöm, Uram, hogy amit mi, mi nem tudtunk csinálni, te megcsináltál értünk. A olyan embereknek csináltad, ami nem ami, akik nem érdemeltek ezt. De köszönöm, Uram, hogy, hogy Te nagyon jól szeretsz bennünket, és megoldottad a legnagyobb problémánkat. Áldjunk a nevedet, és kélek Jézus Uram, hogy nincs meg a szívünket, hagyj értsünk meg a Te akaratodat, és kérek, hogy legyen ez egy ez a, ez a nagy áldás számunkra. Ez a, ez a pár, pár perc, amit együtt töltsünk nyitott Bibliákkal. Jézus nevében. Amen. Amen. Nem, nem is kezdtem. Ja, nem is kezdtem, és más sír. Uh, igen. Na. Uh, sok vendég van ma, csak mondom, hogy a uh, kb. havonta egyszer megállunk uh, uh, a szokásos első mozes tanulmányozásból. Uh, Nem, mindig itt használtam? Igen, megállunk, szünetet tartsunk, és, uh, és egy bizonyos témát vegyünk föl, ami alap a hitünknek. És eddig néztünk olyan dolgokat, mint az ember, ki vagyunk mi, a bűn. Az, az a legnagyobb problémánk. Néztünk, hogy Isten ő ki, Jézus mit tett, ő megoldotta a problémákat. A szükség, hogy újra szülessünk benne. Néztünk a, a Bibliát, um, hogy igazán uh, milyen kincs van a kezünkben. Uh, és néztünk a, a Szentlélek, hogy Isten adott az ő lelkét nekünk. Sok mindent néztünk, és ma fogunk nézni a dicséretet és imádkozás, vagy az imádat és dicséretre. Van, van egy kis füzecske, ami gondolom, hogy a, főleg a vendég vagy, nem, nem kaptál, nem kitöltötted, de, de szoktunk kis házi feladatot adni ilyenkor. Remélem, hogy azok, akik kaptak már, megtettetek, és, és tanultatok sok mindent, mert egy fél óra alatt, Sőt, egy óra alatt nem lehet túl sokat mondani ezekről a témákról, mert a Biblia gazdag, sok információ van benne, sok segítség van benne. Ma szeretnék csak igazán 15 percig beszélni, utána lesz kis, kis a csoportos beszélgetések. Jó? Egy, egy, még, még egy 15-20 percig, és utána a végén mondom még egy pár gondolatot. Jó? Ez lesz a menetrend. De nem tudom, hogy mit, mit gondoltok, amikor uh, ezt, uh, ezt a szót hallod, hogy imádkozás, uh, imádság. Um, talán, talán sok ember gondolja, hogy ja, az, ami, amit kéne csinálni, amit keresztények, uh, a világi emberek hallják ezt a szót, és abszolút nem értik. Azt gondolják, hogy ez csak uh, egy, egy pótselekvést, amit csinálunk, hogy legnyug, legnyugtassunk a lelkünket, beszélünk a falokhoz, beszélünk a, a plafonhez, beszélünk a, a fákhoz, és uh, kiöntsünk a szívünket. Így. Talán, talán a világ azt gondolja, hogy uh, az imádkozás az olyan, mint egy szomorú dal. Vajon gondoltok, hogy, hogy miért szeretünk szomorú dalokat énekelni? Én azt hiszem, hogy azért, egy, egy szomorú dal az olyan, mint egy edén, <gül> egy, egy vödör. És, uh, és azzal hogy énekelünk egy szomorú dalt, mi, mi kiöntsünk a bánatat, a, a keserűségünket ebből a vödörben. És így nincs benne a szívünkben, inkább a dalban van. Uh -huh. És szerintem sokan gondolják, hogy az én imádkozás az olyan, mint ez. Nincs jelentősége van, ugyanúgy marad a problémád... <gül> Ugye, ugyanúgy marad minden uh, problémát körülted, de legalább kijöntötted a szívedet a falhoz, egymáshoz, a fákhoz, nem tudom, és most már jobban érzed magad egy, egy darabig. De, de úgy marad a probléma. Az ige azt mondja, hogy az imádkozás van más ennél. Pizivel más ennél. És uh, egy, egy négy ige verset fogom megnézni, és nem mondom, hogy bátorítás lesztek, lesz nektek az ima életeden. Az egyik az, hogy imádkozás az egy kifejezés és egy gyakorlat a hitünknek. Mi hiszünk, hogy Isten létezik. Nem látunk a szemünkkel, de hiszünk. Azt jelent, hogy van meggyőződésünk, ami nem alapszik az öt hogy hívják? Érzékszerven. Köszönöm. Azt nem jelenti, hogy a hitünk nem oktalanul. Sok okot látunk, sok um, sok sok dolgot látunk, hogy, hogy valóban Isten létezik. Tudod, mi, mi nézünk a természetet és látunk, hogy általában tudod, ilyen bonyolult dolgokat nem semmiből jön véletlenül. És mi gondoljunk, hogy biztos van egy Isten mögötte. Tudod, az igaz mondjuk, hogy, hogy Isten helyezte szívünkben az öröki valóságot, tudod? Vajon miért vágyunk az uh, valóságra? Mi, miért vágyunk a mennyire? Miért, miért uh, uh, undorítunk attól a gondolattól, hogy majd egyszer meghalunk? Azért, mert Isten helyezte bennünk. Van oka hitünknek, de nem látunk, nem, nem hallunk, nem, nem érzünk. És a, és a hit az nagyon fontos Istenek. Zsidokhoz írt levelében ezt írjuk, hogy a hit nélkül pedig lehetetlen Istenek tetszeni. Nagyon, nagyon fontos hinni, bízni benne, mert aki Isten elé járul, és szerintem ez, egy, tudod, ez az imádkozás, aki Istenhez imádkozik, aki Istent dicsőíti, aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik. Kicsit erről beszéltem. Én hiszem, hogy létezik. Én ne, nem, soha nem láttam semmiből valami. Soha nem láttam életlenből élet. Soha nem láttam uh, lelkismeret nélkül lelkismeretes. Tudod? Sok, sok um, sok ok van, hogy higgyem, hogy van egy tervező az életnek. Én hiszem, hogy létezik. De nem csak az kell, az is kell hinni, hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Azt tudjatok, hogy Isten akar jutalmazni téged? Azért, mert keresel őt? Sokszor szerintem mi gondoljuk, hogy biztos Isten haragszik rám, vagy túl el van fogalva, nem tudom, világ nagy gondjaival talán csak zavar, zavarom őt, amikor imádkozom és kérem a mindennapi kenyeremet. Talán csak, uh, csak úgy reagálna rám, mint az én apukám rám, hogy jaj, jaj, jaj oké, okay, később, később, nem most, majd nem. Szoktam mondani a gyerekeimnek, kedvenc szavam, nem. Ez nem igaz, de ők gondolják. Nem, nem, kérnek, nem. Ez nem, nem a szíven felé, de sokszor még, még gondoljunk, hogy, hogy um, ezt tapasztaltunk a, a az apukánkkal, biztos Isten hasonlóan nem törödik velem. De ez ige azt mondja, hogy hinni kell, hinni lehet, hogy amikor Isten elé járunk, amikor imádkozunk, ő létezik, ő hallja az imánkat, ő nem távol, nem kell kitölteni papírokat, vagy ügyfélfogadási idő, tudod, időben járni, vagy egy, egy időpontot kérni. Ő itt van, és hallja a szívünknek a dobogását, hallja minden kérésünket, és ő jutalmazza azokat, akik őt keresik. Jézus segít a, az imádkozással ezzel a kis tanítással. Azt mondja, hogy és amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a kép mutatok, akik zsinogógákban és az utcák szeglettein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Azt mondja, hogy ne, ne legyünk így valószínűleg ez nem a problémád. Biztos ez nem a problémád, hogy ti szeretitek a, a fűtéren felemelt kezel hangosan imádkozni, hogy emberek dicsérnek téged. Biztos ez nem a problémád, de Jézus mondta, hogy akkoriban voltak emberek, és ez volt a problémájuk. Valásosi vezetők, akik emberek előtt imádkoztak, hogy kapjak dicséretét. Szerintem e, talán ez a vers, ez főleg nekem szól. Hogy ne csak imádkozatok előttetek. Bár, bár nincs nagy veszély, hogy szép szavakkal imádkozok előttetek. De, de lehetséges egy professzionális keresztény, mint én, hogy, hogy az, az egész ima életem ebből áll, hogy emberekkel, emberek előtt színpadon imádkozom. És ez hétlen. Isten azt mondja, hogy ne, ne, le, ne, ne legyetek ilyen. Ne csináljátok azért, hogy emberek a lássák és dicsőítenek téged. Hú, az olyan, olyan szép ima. Kell, hogy a pásztor mi imádkozom, mert a pásztornak ereje. <gül> az, az nem igaz. Bízom mondanak nektek, elnyerték jutalmukat. Szóval ennyi. Elnyerték. De Isten még mindig akar jutalmazni nekünk. Jézus tovább megy. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titok, a titkon ajtodat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit ti, ti, titkon tettél, megfizet neked. Um, na Mielőtt azt gondolják, hogy bűn emberekkel, vagy emberek előtt imádkozni, az nem nem a helyzet. Szóval látunk az apostolot cselekedetében, hogy együtt imádkoztak, együtt. Nem a probléma együtt imádkozni, hangosan imádkozni egymással, hogy egymás előtt. A probléma az, hogy úgy csinálni, hogy, hogy emberek lássák, és dicsőítsék, hogy, hogy az egy nagyon lelki ember. Ú, uh, hallottad az, az a bonyolult mondat, amit használta? Tudod... Olyan szavakat használt az imában, hogy hú, nem is tudom, hogy mit jelent. Biztos isteni meg, megérti. De azt mondja, hogy, hogy a belső szobánkban, tehát az atyánkhoz, és én szeretnék ezt a szót kiemelni, az atyádhoz. Atyádhoz imádkozunk. Tovább a um, Tanítja Jézus. Amikor imádkozatok, ne legyetek Tudod, Pár héttel ezelőtt beszéltem egy kicsit az imádkozásról, és mondtam, hogy rövid és, és tudod, nem szép, az jobb, mint hosszú és szép. Szóval, tudod, rövid és összintén az jobb, mint szép, verses, irodalmi, jó. Ne, ne legyünk bőbeszédőek, mint a pogányok, akik azt gondolják, azt gondolják a pogányok, hogy a sok nyer meghallgatás, meghallgatást. Azt gondolják, sok ember, hogy lehet manipulálni Istent egy szép imával. Mint. Uh, mint kenőpénzzel. <gül> Tudod, hozom egy kis csokit a portásnak, és majd kapom, amit akarok. Hozom egy kis boríték, és, és az ügyintéző gyorsabban intézi az én dolgomat. Tudod, mi, sok ember, mi is gondoljunk sokszor, hogy egy, egy, egy hosszú imával mi fogunk manipulálni Istent, hogy cselekedjen, értünk. De ez héttelent. Tovább azt mondja, hogy ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Az atyád tudja, mire van szükséged. És mindenki kérdezi, hogy akkor miért kell imádkozni? Ha tudja, miért kell imádkozni? Nem fogom választani most. Ti azért így imádkozatok. Lehet ezt együtt mondani? Szerintem tudjátok ezt, jó? Olvasunk fel együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod. Legyen meg te akarod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyérünket adj meg nekünk ma. És bocsásd meg, védkeink. Miképpen mi is megbocsájtunk az elemünk vétkezünk. És ne vigyd minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztó, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus azt mondja, hogy imádkozz a mennyi atyádhoz, hogy tudja, hogy mire van szükséged. Mint egy gyerek. Az apa általában tudja, hogy mikor kell lenni, mennyit, tudja, hogy tanulni kell, tudod az apa tudja általában, egy gonosz apa is tudja, tudja hogy mire van szükség egy gyereknek. A gyerek trán nincs szükség, uh, tudod, egy x labda, egy, uh, egy halom legóra, mert ezek is fontos gyerekeknek vagyunk meg. De az apa tudja, hogy mire van szükség. Jézus azt mondja, hogy imádkozunk hozzá. És ha nem elemeztek uh, mostanában a, a mi atyánkat, menjetek haza, és nézd, nézd bele. Ott, ott vannak ilyen alapdolgokat, amit lehet beépíteni bármin imára. A dicsőítés, a megbocsátás, a, a, a kérés. Add meg nekem mindennapi kenyeremet, védelmet. Uram, ne, ne vid engem kísértésbe. Szóval sok minden benne van. Benne van. Használjátok ezt az imát, mint támpont. Hogy, hogy tudjátok imádkozni az apukánkra. Nem tudom, hogy milyen, milyen volt a te apukád, de Isten egy jó apuka. Ne, ne gondold, hogy, hogy Isten csak egy, egy, a, egy kép. Vagy egy, egy um, ő olyan, mint te apukád. Talán az apukád jó volt, az eny enyém jó volt. A, ő tökéletes apuka. Minden apuka igazán tökrözik az ő apásságát. Mi tükrözünk őt, nem fordítva. És, uh, és így, így. Így Jézus bátorítja, hogy közeledünk az atyához, a Istenhez imában. Ő kar jutalmazni minket, mint egy apuka. A probléma az, hogy sokszor, ha Isten egy apuka, mi vagyunk gyerekek, ugye? És sokszor um, úgy kérünk olyan dolgokat, amire nem vagyunk szükség. Nincs szükségünk bizonyos dolgokra. És néha hisztizünk, ugye, ha nem kapunk, mint egy gyerek. De az nem jelent, hogy Isten nem jó, ha nemet mond egy kérésre, egy apuka. De kérdeztem korábban, hogy miért imádkozunk, ha Isten már tudja, hogy mire van szükségünk. Talán a következő párdás segíteni fog. Ezek is nagyon népszerű. Jeremiás 29. 11-től. Óvassuk, hogy mert én ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondol gondolok, így szól az Úr. békességre és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek. Szeretjük ezt. Tudod? Szeretjük bögréke, bögrékből inni, ami ez rá van írva. Szeretjük ezt a hűtőre tenni. Tudod? Hogy, hogy Isten tudja a terveid, a gondolataid, Felénk, az lenyugtat minket, ugye? De hallgassatok ezt tovább. Tudod? Akkor majd segítségül hívtok engem, eljöttök és imádkozatok hozzám, és én meghallgatlak titeket. Kerestek majd engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Megtaláltok engem. Azt mondja az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Sokszor mi gondoljuk, hogy imádkozni kell, hogy kiderítsünk Isten akaratát velünk. Kiderítsünk az ő gondolatait rólunk. Hogy imádkozunk, hogy kiderítsünk, hogy mi az ő akaratát. De olvastatok ugyanazt, mint én? Kerestek majd engem és megtaláltok. Mi az imádságnak a lényege? Hogy keresünk őt. Hogy közelségben legyünk vele, hogy közösségben legyünk vele. Én tudom, hogy uh, én, én szeretem, amikor egy gyerekek jönnek, hogy na, nem akarsz játszani velem. Leülünk, szeretnék vele beszélgetni, olvassunk valamit együtt. Szerintem Isten akar nem csak hallani, milyen szükségünk vannak, milyen gondunk van, ő akar, hogy keresünk őt, és hogy megtaláljunk őt. Szerintem Isten olyan, mint egy apuka, aki bújócsikázik, játszik a gyerekekkel, tudod? Kicsit kidugja, kidugja a lábát, hogy könnyen megtalálható, de, de el, elbújik, és akarja, hogy keressünk őt. Ne csak, hogy mondjuk, hogy apa, éhes vagyok. <gül> apa, mi, mi lesz belőlem? Tudod? Apa, mi, milyen terveid van? Merre menjük nyaralni? Tudod? Inkább, apa, találtak. Ha, ha, ha, ha És csikizés, meg nevetés meg minden. Isten, Isten, Isten tudja a tervei rólunk, felülünk. De nem, um, nem elsősödlegesen akarja, hogy mi keresünk az ő terveit. Ő akarja, hogy keresünk öt. És tök jó. Van ígéret, hogy megtalálunk Szerintem ez egy nagyon fontos dolog az imádkozásban. Hányszor én, én csak a problémákból, tanácsdalanságból kerestem őt. Uram, segítsd! Segítsd! És, és, és hanyagoltam azt a, azt a apa-fia kapcsolatot. Sokszor mi gondoljunk, hogy a Isten akarattanak az ismeretét az a jutalom, amivel Isten jutalmaz minket. És bizony, ő mutat nekünk az ő terveit. Nem akarom mondani, hogy ő nem. De nem, felejt, nem, nem szabad elfelejteni, hogy maga ő, maga Isten a jutalma, hogy keresünk őt. Na, miért gondoljátok, hogy azt jelent, hogy nem lehet kérni dolgokat, nem lehet, tudod, itt van az ima imalistám, amit szoktam imádkozni, az, az helytelen nem, az helyes. A Pál ezt, ezt írja, hogy semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békeséggel még minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket, és gondolatait a Krisztus Jézusban. Szóval van van, van a Bibliában, hogy ja, jövünk elé kérésekkel, listákkal, könyörgünk emberekért, akik kórházban van, akik el van veszve, aki szükségünk van, aki érettségézik. Lehet, lehet, lehet imádkozni. Ha bajod van, a hónap végén van, üres zsebeddel, imádkozz, kérjünk, tudod, ne, ne aggódjunk, inkább imádkozunk háladással, és könnyörgésekkel. Szóval nincs semmi probléma ezzel. Csak nem, nem szabad elfeléteni, hogy az imádkozás, kifejezés és gyakorlat a hitben, és, és Isten jutalmaz azokat, akik hitben keresik őt, és akik közösségben akar a, vele lenni, akik a közösségben lenni vele. Mi fogunk a Fogunk most a, a, a, a, a kis csoportokban szétosztani, jó? Pécsi én lesz a csoportvezetők. Van pár egyszerű kérdés, jó? És én azt hiszem, hogy az, az lesz értelem, értelemszerű, hogy, hogy talán a, a hátsó. A, Várj, hogy, hogy lehet? Próbálom nagyon vegyesen csinálni. Szerintem Béci pult mögött, ott vannak székek. Béci ott lesz, és szeretnék kérni, hogy Kevin, az a sor, meg, meg ott a nők ott hátul a babával, ti, ti menjetek oda, a járinkáikkal, jó? Aki a középen van, a Géri család, itt itt Ágóta. Ti menjetek az előtérbe. Szerintem ott vannak székek. Hozzatok széket. Van kb. 20 perc. Hagyjatok időt a végén. Kicsit ima kéréseket is imádkozni egymásért. És a többi, ti maradni velem. Jó? Szerintem... Yeah, gyertek, gyertek, gyertek. Uh, gyertek vissza. Én, én csak akartam zárni pár gondolattal a dicséretről, a dicsőítésről, és fogunk énekelni még két dalat. És remélem, hogy ez is bátorítás lesz nektek, mert ki az, aki eleget imádkozik? Ugye? Yeah. És, ta <laughs> és yeah. talán, amikor az imádkozásról gondolunk, sok, sok ember kárhoztatást érez, hogy jaj, de nem elég jót. Szóval én, én szeretnék megosztani négy gondolatot a Kávintól. kávin Tudod? Az a régi Az szakálas? Ő, ő, írt, ő írt, hogy a, a közös éneklés, amit teszünk hétről a hétről itt, um, ehhez imádkozás. Én... Én tudom, hogy a Golgothárnál mi nagyon szeretünk az, az abcsel 242, mint egy minta. Hogy mit, mit kéne csinálni a gyülekezetben és ott, ott írja, hogy a korei gyülekezet folytatott, tudod, az apostoli tanításban, a, az imádkozásban, a közösségben és a kenyertörésben, az úrvacsorában. Mit csináljunk ezeket a dolgokat? És mint vezető, én gondoltam, hogy de hol van az éneklés? De rájöttem a régen, mielőtt Kevin szavait olvastam, hogy amikor énekelünk együtt, mi imádkozunk. Tudom, hogy nem minden közösen énekel dal, amit énekelünk itt, az egy ima. Sokszor egy bátorítás, vagy egy tanítás, vagy egy a bizonságtétel, kicsit egymásnak énekelünk. De, de sok dal, amit énekelünk, az, azok Isten Isten felé énekelünk, mint imák. És Káven és írt négy dolog, ami érdekes. Azt mondja, hogy amikor énekelünk az imánkat, akkor egység van a gyülekezetben. Mi, mi egy imánkat énekelünk egyszerre. Egy-egy hanggal mi magasztaljunk Istent. És csináljunk ezt nyíltan, nem, nem titokban. Nyíltan, nem, nem csak személyes, ez nem egy, csak egy személyes dolog. Nyíltan csináljunk, és így bátorítsunk az egész gyülekezetet. Nem tudom, rólatok, nekem nagy bátorítás, amikor hallom Isten népét közösen énekelni imákat, amit mi hívjunk dicsőítés. Tudom, hogy dicsőítés sokkal több, mint éneklés. Én csak, csak ez az aspektusról beszélek most. A káven írja, hogy éneklés, az segít fokuszálni a, a, a, a, a gondolatainkat. Tudod, ami vándorol. Ugye nem tudom, hogy hogy vagytok, amikor én leülök imádkozni, akkor már kezdem aggódni, hogy oh, ezt elfelejtettem, elfeléltem ezt a hívást csinálni, elfeléltem ezt, és, és kobarol, nem, vándorol a, a gondolataim. De amikor, amikor énekelünk egy imát akkor fókusban van az elménk, ugye? Itt van egy dalam, itt van szöveg. harmadik dolog. Énekelni imákat az gerjeszt föl a, a, a, az, az érzelmeinket. Van, van tudományos bizonyíték arra, hogy, hogy, hogy az éneklés a, az, az érint az embereket tudod, a legmélyebb ponton, tudod, a lelki dolgokon, az érzelmi dolgokon. Um, azért szerelmes szeremes dalokat, ugye? mert az, az mely, az, az érzelemből van. És azért is fontos figyelni, hogy miket hallgatok, milyen dalokat megtanultok, mert talán gérjesz föl olyan Uh, érzelmeket, ami nem, nem helyes. Például én emlékszem, hogy nagyon szeretem a Pink Floydot, amikor fiatal voltam, de, de ettől csak depis is voltam. Tudod? És volt egy másik énekesnő, Tori Amos, hallgattam őt, és keserű lettem, mert az ő dalai tele volt keserűsége, Amit mi énekelünk itt, tele van dicsőséggel, szeretete, igazsága, Amikor közösen énekelünk, hú, tudod, talán nem éreztem vasárnap délután reggel, amikor fölkeltem, hogy annyira szeretem az urat. De jövök, emelem, tőle, nisem a számat, éneklem, és érzem, hogy a, hogy a láng az, az, az... Mit csinál egy láng? Lobany. Amikor egy dalon fölmegy, a szívünk vele megy föl. És, és érdekes, hogy a, a, az ismétlődés... A beszédben az természet ellenes. Általában nem ismételjünk magunkat, de egy dalban az teljesen helyes. És az ismétlődés az ad lelkünknek időt emélkedni egy, egy még gondolaton. A negyedik dolog, amit, amit mondja Kávin, hogy énekelni imákat, vagy azzal, hogy énekenk imákat, akkor teljes testtel, teljes testet kell mozgatni. Tudod, most ott ültök, és csak hallgatok, tudod, kevés, kevés testrész most aktiválva van. Um, de amikor éneklünk, akkor, akkor a... Hogy hívják ez? Hangszál. A hangszál. Vibrálnak, tudod, vagy rez... Mit csinálnak? Reszé. Köszönöm, rezegnek. A, a nyelvük... A, a, Tudod, az, az alakít hangokat, a, a tűdünk, meg ez. Mi az? Diafram, vagy hi, rekesz, izom. Rekesz. rekesz izom. az működik. Tudod, és a jó, jó zene, akkor a lábunk kezd. <gül> <gül> Igen. Akkor is, ha nem jó, néha, néha ez. Meg taposunk a kezünket, felemeljünk a, a karunkat. az egész testeink dicsőjét. Isten. Tök jó, nem? Mint hogy a egész testünkkel akarunk közösségben, vagy közösségben lenni Istenem. És azért gondoltam, hogy zárjunk ezt az alkalmat két dalal, jó? És, és bátorítsatok titeket, hogy álljunk föl, és tapsoljunk, hangosan énekeljétek. Gyertek, <hát> <hát> gyertek. <Guh> <hát> Csak utolsó bátorítás tudod, Imádkozzatok Bárhogyan Sokat Mindenkor Ez, ez a Kördög tudod ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a Kapcsolat Isten áll És ha Isten nem segít Ha Isten nem velünk Akkor ki? Ki van velünk? De ha ő velünk van, ki lehetne ellenünk. Fontos, fontos. És én nem mondom ezt károsztatásra, én tudom, hogy mindenki így érzi amúgy az imádkozással, hogy nehéz, nem mindig jó megy, nincs kedvem sokszor, nem eleget, elfelétek. de csináljunk. Hozzunk egy új határozást ma, hogy én fogom tíz a korábban ébredni hónap, hogy, hogy a napom ért imádkozom. Hogy, hogy, hogy átérjem a holnapi napot az Úrral. Hogy tudjam, hogy Ő velem van. Jó? Álljunk föl! És dicsőítünk, dicsőítünk Isten pádal, Közösen énekeljünk ezeket az imákat. Uram, köszönöm, hogy áldasz minket uh, imádkozással, hogy van mód annak, hogy, hogy kapcsolatban legyünk velünk, veled Köszönöm, Uram, hogy néha tudunk közösen énekelni ezeket az imákat, és, és az különös áldás nekünk. Uram, áld minket, és, és és kérlek, hogy a lelked által motivált indítsd a szívünket, hogy keresünk téged minden nap, és hogy élvezünk a közelségedet, és hogy, hogy erőt merítsünk a közösséged, Miatt. Köszönöm Jézus, hogy, hogy vállalod a közösséget velünk, és szeretsz bennünket, és mint egy jó apukat te várod, hogy, hogy keresünk téged, és hogy üljünk az ületben, meséljünk az életünkről, és kérünk azt, amire van szükségünk. Jézus, köszönöm, hogy ezt megmutattad, és közel, közelre hoztad az, az atyánkat, megmutattad nekik, nekünk. Hogy, hogy milyen a szíve felénk. Áldjunk téged, magasztaljunk téged, Jézus. Te nevedben imádkoztunk. Amen.